Kapitel 30 Agurs, jakes, sønns ord, det vektige budskap. Den sunn og sterke manns utsang til itiel, til itiel og ukall. For jeg er mer ufornuftig enn noen annen, og jeg har ikke menneskers forstand, og jeg har ikke lært visdom, og den aller kunskap kunnskap kjenner hvem har steget opp til himlen, slik at han kan stige ned? Vem har samlet vinden i sine hulehenner? Vem har svøpt vannmassen i en kappe? Vem har fått alle jorden sender til å rejse sig? Hva er hans navn, og hva er hans sønns navn, hvis du da vet det? Alt det Gud sier er luttert. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham på att han ikke skal i rettestte dig og du vil måte stå som en løner. Tå ting har jeg bett i om. N Nekt mig dem det myke føje dør. La usanhet og det løjnakgt i ord være langtporter fra mig. Gi mig verrken fattigdom eller rikt om. La mig fortære den mat som tillkomme mig, Slik att t ikke blir mett og like fram forækte dig og si. Vem er Jehova?» og slik at jeg ikke blir fattig og likefra han og angriper min Guds navn. Baktall ikke en tjener over for hans Herre, for at han ikke skal nedkalle ondt over deg, og for at du ikke skal bli regnet for skyldig. Det finnes en generasjon som nedkaller ondt selv over sin far, og som ikke engang velsigner sin mor. Det finnes en generasjon som er ren i sine egne øyne, men som ikke er blitt renvasket for sine egne ekskrementer. Det finnes en generasjon hvis øynene er blitt «å så overlegene» og hvis strålende øynene er løftet. Det finnes en generasjon hvis tenner er sverd og hvis kjeveben er slaktekniver som fortærer de nødstilte fra jorden og de fattige fra menneskenes smitte. Blodiglene har to døttere som roper «gi! gi!». Det tre ting som ikke blir mettet fire som ikke har sagt «Nokk!» Sjeol og et lukket mors liv, et land som ikke har blitt mettet med vann, og illen som ikke har sagt Nok! Det øye som ser spottene på en far, og som forakter lydighet mot en mor, Elvedalens ravner skal hakke ut, og ørnens sønner skal ete det opp. Det tre ting som har vist seg å være for underfulle for meg, og fire som jeg ikke har lært å kjenne. En ørnsvei på himlen, en slangesvei på en klippe, et skipsvei i havets hjerte, og en sunn og sterk mannsvei i forbindelse en ung pike. Slik er en utro kvinnesvei. Hun har spist og har tørket sig om munnen og sagt, «Jeg har ikke gjort noe galt», «Under tre ting har jorden skjelvet, og under fire kan han ikke holde ut. Under en slaven når han hersker som konge, og under en uforstandig når han har nok mat, under en hatet kvinne når hun blir tatt i eie som hustru, og under en tjenestekvinne når hun fortrenger sin frue. Det er fire som er de minste på jorden, men de er instinktivt vise. Mævrene er et folk som ikke er sterkt, og likevel de om sommeren for sin føde. Klippegrevlingene er ett folk som ikke er mektig, og likevel anbringer de sitt hus på en steil klippe. Gresshoppen har ingen konge, og likevel drar de alle ut indelt i grupper. Gekkoøglen griper tak med sine hender, og den er i en konges storslagne palass. Det er tre som skrider vakkert fram, ja, fire som beveger seg vakkert. Løven, som er det veldigste blant dyrene, og som ikke viker tilbake for noen. Mynden, og geitebukken, og en konge med en avdelingssoldater av sitt eget folk. Hvis du har handlet uforstandig ved å opphøye deg selv, og hvis du har rettet dine tanker mot det, legg deg hånden på munnen. For kjerning av melk frambringer smør, og trykk på nesen frambringer blod og trykk på vrede frambringer trette.